على الريم بسم الله الرحمن الرحيم ويقع هذا الاسم يعني لفظ الاستطاعه على سلامه الاسباب والالات والجوارح زرز دمت رحمه الله ليله دمت ناغا جواب دال فارد دليل المعتزله معتزله دليل دا ليد قدرت القدره خ مخ اغا مقدمان الفالوي ولې وي او جات چې که قدرته اغا د فال نه مخته نهسي نو لازم بسې ووق د فاله بدون قدره واقعې بسې فالله بلا تعاعې نه او دا باې له ځک دا تلیب بما لا تاق ده او دا د نص نهثابت دا چې تقليب بما لا تاق نسته نود راغېله جواب بک چې نه په قولدي اهل سنتول جمعات بندې په قول د اهل سنت او جماعت باندې دا استهاله لازميږي زکه موږ یاو چې مدار د تکلیب د فارا قدرت حقيقي نه ده مدار د تکلیب د فارا مدار د تکلیف د فارا هغه قدرت په بلې معنی باندې ده چې هغه قدرت متوهمه ده چې عبارت د له صحت د حالات او د اسبابونه هغه مقدمان الفعال ده نو په هغه معنی باندې قدرت راغلی ده نو وقود فعال بدون دي استطاعت نه را نغله وقود فعال بدون قدرت نه را نغله نو لہذا د دوی دغه اشکال یا اعتراض وارد نشه شارح رحمت الله علی شرح لیکل دا غرض د شارحه اغاش شپ غرض زدی اول ذکر کوي تمهید لپاره دی رستنی متن دویم ذکر کوي د فدی سوال دریم ذکر کوي نقل د سوال ولې غین جواب سره ذکر کوي بیا د فدی سواله. <تصفح> زم ځکه ورکوي حاصل او خلاصه دې جواب شپغم نقل کوي یو جواب اخر سم من د <متحدث> امام ابو حنیفه رحمه الله او بیا ځکه کوي جواب دې دې جواب ما ولته خلاصه د اغا مختصر <متحدث> شپږ ورځې سواله اوول زکر کوي تمهید لپاره د رستنی متن دویم زکر کوي د فده سوال دریم نقل دي سوالو لایږی نه جواب سره هم بیا د فده سوال پنځم حاصل لپاره دی جواب مذکور شپږم زکر کوي یو بل جواب لجانب د امام ابو حنیفه رحمه الله علینا خو بیا زکر کوي ذو عبد دی جواب تمهید متن تدا ذکر کوي چې ماتن رحمت الله علیه صدامتن ویلای دا چې وېق او هاذ الاسم غرضی لدینا اغا جواب دا لیو اشکال او تراز د معتزله دایمه اغه ذکر کړکوي دغه د سوال سوال درازي چې تاسو ویلې چې د قدرت اطلاق اغه په قدرت حقيقي بندیم کې دلېسي د قدرت اطلاق اغه په د صحت الالات والاسباب په قدرت متوهمه بندیم کې دلېسي نو دا به د تای اختراوي لته نه مخکبه په دې بند چا کول نه کړي نو دا به اغه صحاب و صحاب و لغاو نهی معتبر کرده او په شریعت اسلامی که بود دیده اطلاق نوی را غلی لحاظه دیتا دغای اختراعی خبره اغا خو قابل قبول او سند نگرزی نو دیر راغې دیده دی نه جوابو که چنا اطلاق دیستی تاعت و دی قدرت اغا پا دی صحت و الالات و الاسباب بندی را غلی ده لکا قرآن کرم زکر کردی دی حجم تعالک چه ولی الله علان ناسه جل بیت منست طعایلیه سبیلا نو علت الله تعالا استطاعت زکر کردی دا چې حج دی بیتی پا آغا چا لازم دا چه دی آغا استطاعت را غلوی دی استطاعت تفسیر و بیان آغا مفسرینو کردی دا په صحاد دی علات و دی اسواب و بندی چه عبارت دا عنی زاد و راحیلا نو هغه صحاد دی علات و دی اسواب و دا نو دی استطاعت و دی قدرت لخ پدغه معنی باندې اغا په کتاب الله کې موجود ده په شراه کې راغلی ده نو د معنی چې د قدرت په فارما ذکر کړي ده نو د اختراعی او اندې توجی نه دراغلي حساسه ته اشکال و وکه نو اشکال نواري ديږي باغي په دې یو بلیا تیر از راضی اغا ده ماتریزی ای چې صاحب اصل خبره دادا استتاعات استتاعات دغه صفت لپاره د مکلف راغلی ده څکلا د دې د لپاره تا معنی وکړه په صحت الالات <سؤال> <سؤال> او اسباب سره نو الالات او اسباب هغه خو د صحت لپاره صفته راغلي دا هغه خو د مکلف لپاره صفت نه راغلي نو تفسیر د هغه په تفسیر د او معنا د قدرت او د استطاعت په صحت الالات سره نسیږي نو کچرتہ د سویه اې تدام معنا لپاره دغه استطاعت او د قدرت وې بیا خو فکر دا واسفه د سره توصیف دی مکلف کې دلی لې دا د مکلف د لپاره صفه وې حالان کې دا خو د مکلف د لپاره صفه نه ده نو د راغې د دی جواب کړي صاحبہ سیحاتل سیحاتل الات او الاسباب اغه مطلقاً نه ده مراده بلکې اغه سیحت الات مراده له و چې دی مکلف د لپاره اغا سلامتی ها دی اسباب و مراد دا لغو چه اغا دی مکلب دی پاروی صحت دی علا تو دی اسباب و اغا مراد دا چه اغا مختص دی مکلب سروی نو لحاظا لکسنگا چه قدرت صفت دی مکلب دی پارا دا نو دارنگا اغا, اغا صحتو الالات و الاسباب و دام دیده دی پارا صفت را غلی دا لحاظا پا دی بند دا اشکال و یا تیراز نواری دیگیم پدې باندې سلام بلیا تیرا زوارې دا هغه دا چې ننمنم دا هغه براسي صحت العلات والاسباب دا صفت لپاره دې مکلف ده ولیک چerte دا sifa de mukallaf gway نو بیا خفه کار دا صفت د شی کې قانون دا وی چې هغه محمول په شی باندې په حمله مواتات سره لکه مثلا دا داده استطاعت او قدرت د مکلف لپاره صفت دانو دي د حمل هغه په مکلف باندې په طریقې د مواتات سره کېدلی سی ویلې کېږي ال مکلف مستتیعن ال مکلف مستطيعنا او دلت خوده اغا الاته او دي اسبابو حمل پدې مکلب بندې حمل مواتاتې نه د جائزه ځکه دلته خو چې حمل رازي اغا حمل استقاقی رازي نو ویل کېږي زو سلامت الاته ولا اسباب تاسې په سوال پیګی کنه سوال دار اغه چې تاسو دا ثابت کړل چې مراد له سلامت یا دي اسبابو مراد له صحت الاتو نه اغا آلات و اسباب دی دو دی پارا موراد دی. نو دام صفت دی دی مکلب دی پارا و گرزی دلی هازا اشکال را نغی. په دیر تکی بندی سایل را غی بلیانتی رازی و که دا په مجموع کې چلرم غرض ده نو سوال دا را غی چی نمانم دا خبرا چی الالات و دا صفت د مکلب دی پارا دا. ولی ویدی و, و جناتی صفت سف کې قانون دا دا. این یکونا محمولا علی الموسوفیه؟ بل حمل مووااتي چا هغه محملووي په موسوب بندې په حملی مواتی سره نهپ اشتتقاقی او دلته خو د الالات والاسباب حمل، والصاب عملغا پهې مکلب بندې نسی کې دلی لکهګوره استاعت دا د مکلب دپاره صفت ده حمل مواتتی په مکلب بندې راتللی سیوي لکیېږي المک و مستتي غونه او دلته خو اغا ذلالات <سؤال> او اسباب لکی جن حمل <سؤال> مواتاتخ ند موجوده دا قرینه دې خبره سو چې دا صفت لپاره دې مکلف نه ده نو دې راغلې دیني جواب وک حاصل دې جواب د ساده منام چې صفت د شی محموله اله شی وی په حمل مواتاتی دا التا اذا لم يمنع عنه مانعنا چې کله مانئ نه موجوده او دلته خو مانئ راغلې د حمل مواتاتینا مانیا سره غلایدہ وې مانیا دا د حمله مواتات ال تکې دلېسي چې کله ته د څګه د اسم فاعل او مشتق جوړکه او بیاه محموله کې هغه په موشبنده او دلته خو ذل دغه الات او اسباب یو امر مرکب راغلی ده. نو دی امر مرکب نه خو هغه جوړ د اسم فاعل کې دلی نشي هغه ترې جوړی کې نه یو شی وي بیا به موږ اسم فاعل جوړ کړو خو چې دوه شیان راغلل دی غنخو ترکیب د اسم فاعل <تصفيق> <تصفيق> ترکیب د اسم مشتق ممکن نه ده نو ترکیف ترکیب دی اسم مشتقی او اسم فاعل ممکن نو اسم فاعل جوړېدلې نه سن نو د ضرورت په بنیاډه د مجبوري دی, دی وجنه مګ حمل استقاقی وک اغه حمل مواتعتم و نه ک نشولای پوي کوم مګ یاو چې سپارک دا منو چې قانون دا ده ها چې دا به محمول وي په موصوبنده په حمل مواتعتی خدا کله اذا لم يمنعه مانع كلماني موجود دلته مانع موجوده ومانع څه شيرا ومانع داره چې دلته دا کلام کلام مرکب ده او د مرکبنه صيغه د اسم فاعل نه جوړیږي چې هغه بیا ته کې په حمل مواطعه سره على الموصوف نو د دې مانع دی وجنه هغه حمل اشتقاقي راغلي ده نو له هازه دا مانع لپاره د صفتیت نه دا مانع لپاره دی صفتیت د مکلف نسی جوڑی دلی و صفت دی مکلف دی پاره دا خو حملی مواتاتی دی مانع دی و جنرانه غی نو لحاظ اشکال و یا تیرازواری دا نسو انزم غرز مگو تاسیویلی تی جواب دی جواب ذیکر کنی دیایی حاصل دی جواب داست دیایی تی حاصل دی جواب داست چکتی دیایی تی عجز مطلقن راغلی ده نفلا نسلی موزالی که دا زمنن نو عجز مطلق نه دراغلې ځکه قدرت متوهمه هغه خوده د فعال نه قبل موجود ده او کته یې چې نه مدار او تکلیف هغه د دویم فعال راغلې ده فلان صلیمو ذالیکا چې کدار انس بیا عجز لازميږي فلان صلیمو ذالیکا نو دا بیا موږ نو خبره د معتزله او دا باطل خبره ده حاصل پوه شو کنه چې کته یې چې عجز هغه مطلق نه ده وقودفع بلا قدرت راغله ده زين نو درغله زکا چې قدرت في جمله په معنا دې متوهمه قبل الفعال راغی کنه او په دې او کته چې نه مدارد تکلیف قدرت حقیقی راغله ده که قبل نو بیا به عجز لازم یی فلا نسلم ذالک ادمه منونه نو دې دې او جنا خبره داسوا دې دوی د استحال او ایشكال لازم نسو تعالن تعبیر ته زين باقی د ذکر کوي جواب دی امام ابو حنیفه رحمته الله علی صدا په مجموعه کې شپږم غرض ده نو یغه جواب دا ذکر کړای را یغه جواب دا ذکر کړای دا چې خل یو قدرت دی چې دی لپاره پیدا دا یو قدرت صالح د لپاره د نو خو فرق په تعلق کې راځي په یو طریقه باندې عبادت جوړیږي فبلې طریقه باندې آغا بیا آغه عبادت آغه بیا معصیت جوړیږي لکه مثلا د یو سړي قدرت په سجده باندې پیدا وسه اوس دغه سجده په تعلق کې فرق ده کله تعلق دی د سجده له سنم بوت سره ورکه نو دا معصیت ده او کله په تعلق له باري سره ورکه چې الله ته سجده ولا غوړه د عبادت ته پو په دله زم ته مرسته ده دغه سجده یو قدرت سړي پیدا وسه نو دا به ایمان دی فارم کافیده او دغه قدرت هغه د سره فار د کفر دی فارم نو چې کله صالح له فار د زیدین وسو صالح له فار نو اوس د کافر ته چی عقاب او زم متوجیده اغه د ویجنه چې په خپل اختیار سره د هغه قدرت د ایمان زیا کړای دا او دغه دي دي قدرت دغه قدرت نه مقدم راغلی دا نو تکلیف بما لا يطاق او وقوع الفعل بدون القدره دا واقع نسوال دا چاوب ده قضيه ايت دا جواب ده ولي ظيفه وجد ضعف وي وجد ضعف ادا دا چكدا مغه امنو چ اوس يو سدي په حالت دي كفر کې اغه قدرت دي ایمان موجود ده خو معلومه ده دا چې دغه قدرت دغه قدرت, دا قدرت دا ايمان اغا دي ایمان اغه دي د كفر نمخيو ذکه هغه دې د قدرت صالح له لپاره دې دینو نو چې کله قابلیت باندې د خبرو وکه نو بیا کو تسلیم دې مدعا ها هغه خصم راغی کنه خصمم داویل معتزله چې قدرت حقيقي دا بمقدم ان الفعالوي معي بنوي دا خو بیا هغه تسلیم دی مدعا د خصم راغی لدې و جن دغه جواب خو جواب نه ده بعضي علما او توجيه کړي ده باغه مختلف پنځ دې نه ده اغم رد کړي نو جواب نقل کړو دی پیغه یې باندې او ځو عبد دې جواب بیان ته په جواب باندې پوي څو چې په حالت د کفر کې د دې په د ایمان مکلف ده ځکه دا قدرت خل د دینه قبل راغلي کنه نو بیا په دې کې تسلیم دې هغه مدعا دې خصم راغلي قدرت حقیقی موږ ته باله مقارنه او معتزله او مقدم باله نو شکل ته په تقدم قولو کنه بیا غو دې یوې مدعا دې نو دې ویو جنا چې په دې کې تسلیم مو د الخصم ده دغه جواب خو جواب نه ده نو اصل جواب هغه جواب اولي ده جواب اولي باندې خو پوه شي کنه چې د قدرت اطلاق څه شو په دوه یو قدرت متوهمه یو قدرت مستجمعا نو مدار دې تکلیف لپاره هغه قدرت متوهمه ده هغه د نه مخ ده او قدرت مستجمعا له جملې تاثیر د ماي او مقارن مع ده زش وکړید زموږونکو نه سي او لږ ذکر کتمهید لپاره دې متن دویمه دفعه سوال وکړه دریمه نقل د سوال لایغي نه جواب وکړه څلرمه بیا الا لترکبیہی سره هغه معنی او ذکر ک بیا دفعه سوال وکړه او پنځمه هغه خلاصه فاین فا اورید سره نو خلاصه او حاصل د جواب نقل ک او شپږمه یو بل جواب دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نقل ک خوبیا چې یو قدرت صالح لپاره <بقى> دي د دېنو دا خوبیا یو دقیقه زو بیان که چې دا ذایب ده د کفدی کې تسلیم دی مو د الخصم ده ولما استدل ولما استدل القائلون هرکلا څخه استدلال کړی و ماته zelo فدی خبره باندې استناد استتاعات د فعل لمخ کیوی به ان تکلیف حاصلون څخه دغه تکلیف حاصل وي قبل الفعل مخ کیله فعل نا ضرورت ان الكافر لوجد بدحدد خبره نا کافر مکلب د پ ایمان بنده او تاریکو صلات مکلف د پ ایمان زبنده ورستله دخول الخنفه لو لم تكن الاستتاعات متحققه که قدرت نه نصیب دی وخې نه لازم به سی تکلیف بما لا د عاجزه وهو باطلنا او دخه باطل دازک الله الذي لا يكلف الله نفسا الله وسعها نماتني جوابك ويقع هذا الاسم اطلاقي ديده اسم انه دي لپس دي قدرته او دي استطاعه پيوبل شي بند سواده قدرت مستجمعانا غبل شي تصدا چا غي بار دال سلامت يا دي اسباب او دي الات او دي جواريحونا و ده به اختراعي وسایل راغ سوالي وک او اندی توجی دا خو آه. قابل قبول نوی نو دی راغی وی ویلې چې نه دا فشارکه مستعمل ده کما فی قوله تعالی لك قران کریم کې الله تعالی ویلې دی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا نو مراد استطاعت نڅه ان صاحبان، شہادۃ علی تو دی اسبابو فاینق الا کذکو یی پیا تیر اس کیت است ته د خو صفات د مکلف د فاردا سلامتیه د اسباب او د الات د خو صفات لپاره د مکلف نه دا فکیفه یصح تفسیرها بها نو څنګه به معنا پد سرسی سی کول نام چې مراد لسل مت یاد د اسباب له د مکلف د فاردا د د سر اختصاص راغی کنا نو د لري لپاره صفات وول موکلهفو کو معیت ته سف مو دا په تعاعت سره نو اتساافې په سره کېدلیې شوو يقال لکه ویللی کږي هو زو سره م اللاې و باله سره دفه د بل تی ده چې دا سفت نه ده صفت محمول محملووي په موسوب بندې حمله مواطتی سره او حمل دا حمله حملې قاې ده س په واسیتی دی زو سره راغ م رای او د دا محمول په حمل مواتاتی وی او دا التا شکل مانی آنی او دا این تا خوانی آره ایلی ایلا انه خلیکن خبر دادا انه لترکو بهی تدال وجده هغه ترکیب دادی کلامنا لا اشتقو من هو اسم فاعلنا لده نا اسم فاعل نجوری یوحملو علیه ایلی محمول سیپده موصوب بنده بالمواتات او پیدلی؟ نو په خلاب دی استطاعتنا ذکا اغا امر مفرده ده دیغه نا مشتقی جولیده لیسی سی نو دیغه حمل زکا مواتاتی راغي او دیدی اشتقاک را غیم. وصيحه التكليف مدار د تکلیف داته ته مد جواب ده وصيحه التكليف تعتمد علاهذه الاستتاعات مدار د تکلیف اغه موقوف دا په دغه استتاعات باندې چې اغه سلامتی یا د اسباب وديالاته ده نه استتاعات په معنا اوله بندي قدرت حقيقه ده فاي نوريد بالعجز کته اي تجاوز راغلي ده چې استتاعات نه ده موجوده په معنا اوله بندي فلان وسلمو نو بیا زمنننه چې اغه تکلیف د عجز اغه محال ده په دغه معنا بندي زکه دغه مدار د تکلیف نه ده و اين اريد بل مان اساني کچرت ته ياي چنا پدويم معنا باندې تکلیف دي عاجز راغلي دا فلان وسلمو رزمه هون دل تخ راغلي نه دا زکه د اخ قبل الفعال دا نو قدرت ستا نو خودي فعل بدون قدرت نکلا راغلن لجواز ان تحصل قبل الفعل زكاه مجهز ذات حاصل ضد حاصل دسی د شخص لپاره د مکلف لپاره مخالفهال نه سلامته ادي اسباب دي الاته وان لم تحصل اگر کنه حاصله حقیقت د قدرت به هل فعل, فعل وقد او سپد سره فعال موجودي کی وقدي جواب او کله جواب ور کول کیږي به ان القدره نو قد جواب صيغه مجهول راوله او مزاري بند قد داخل ک ifade د تخلیل وکړه تا اوله اشاره زواته کی خو به زهر <gülüyor> کلائرم <gülüyor> وقد يجاب او کل جوابر کول کی کی ماته زله او ته په دې خبره باندې چې قدرت صالح د لارې دي د دینو پر د امام صاحب باندې الله دې په رحم کې حسن القدره تر دې پوري چې هغه قدرت چې اول سوی د کفر لره ده به عینها هغه قدرت ده چې هغه ګرځول کیږي ایمان لره لا اختلافه اختلاف په دې قدرت کې نه ده موجوده مگر صرف په تعلق کې وهو لا يجب الاختلاف په نفس القدره ده نه ثابت وي اختلاف په نفس قدرت کې نو کافرم قادر د پيمان باندې المكلفن چې دای په غندې مو کلف ده الا انه دغه قدرت دی و جن چې د کفر ته اړولینا الا انه صرفه ای صرفه قدرت خو د ګرځولې د قدرت لپاره د کفر و زیع به اختیاره په خپل اختیاره څرګرلې دا ګرځول په په طرف د ایمان بندینو د مستحق د مزمت د په دنیا کې د عقاب د په عقبہ کې ولا يخفا خفید انه په حاضل جوابه چې په دغه جواب کې چې د په قدرت سره کفر خدا قدرت د کفر نه مخ کیو په ځان تمورو څه ده قدرت صالح دی ایمان دې پام ده مدا مقدم ده نو ولا يخ فا خفي في دي نه وي ان في هذا الجواب تسليما صفدي کې منل دي لیکونې قدرت چې دغه قدرت حقیقي قبل الفعاله دار فعل مخكره غل ادا ځکه قدرت په ایمان باندې به حال کفر کې تکونه قبل الايمان لا محاله هغه مخاله دینه مقدمي وفيه تسليم مدعى الخصم فدي کې د معتزله او د مدعاء تسليم ده لدیو جن دا داخل داخل جواب نه داخه جواب اغا دلتا ما خیمات اینجا کرده